Бадемозель, у мене є речі ліпші від голови. Дякую, мосія, за попередження і до побачення. Ні, даруйте, краще розкажу вам про Яропільський вокзал. Це така залізобетонна клуня, зведена в часи реконструкції, до якої потім прибудували кілька корінфських колон і пустили поверху Ліпний орнамент, коліщата, трансмісії, гайки, болти, грона винограду, кукурудзіні, качани, поросята, відбійні молотки. Тут попрацювала творча фантазія художника Смаглія, члена Єропільського відділення художнього фонду, його мавританські смаки. Але зсередини наш вокзал цілком пристойний. Тільки що... А спати не дають вночі на відполірованих лавах, де сидять зі своїми клумаками селяни. Тут бушлати та ватянки та важке бухикання та дух пітного тіла. Хтось відкриває ножем консервну банку, хтось витягає хліб з солдатського сидора, хтось відмикає фанерний чамоїдан і дістає звідти пляшку міцної, Матері присипляють своїх дітей, а поміж лав ворог рокує старший сержант міліції, старий уже серйозний дядько Куземко із залізними зубами, які так люблять дітей. Дядько Куземко любить, щоб був на його участку повний порадок і тому він пильно зиркає на європільських патлатих порубків, котрі стоять з гітарою і нібито проваджають якогось молодого солдатика на підпитку. А може і мають злочинний намір порушити певну статтю карного кодексу республіки. З цим народом треба бути обачним, бо ці штани, розкльошені з мідними гудзиками понизу, і пояси з мідними бляхами, на яких леви скачуть, Такі до добра не доведуть, дядько Куземко це добре знає. У лінійному відділенні міліції висить на стіні кольоровий плакат про подвиг старшини Ніколаєва щити. Так на цьому плакаті намальовані два супчики, отакі ж потлаті в таких самих штанях. У одного в руках холодна зброя, а у другого вогнепальна, пістолет системи ТТ калібр 7,62, 8 патронів у магазині. Але хлопці поводяться в межах, дозволених карним кодексом республіки. Отож, дядько Куземко йде до чергового полокзалу свого старого приятеля Семена Максимовича Григоращенка вихлити з ним чарочку горілки Яропільської. А в цю хвилину лунає дзвоник, повідомлення надзвичайної ваги і приголомшливості. іде до Ярополя спеціальний поїзд з Парижа. Везе молодіжну делегацію. Спеціальний поїзд з Парижа. Боже мій, бонжур, пардон, селяві і таке інше. Носії отримали нові накрохмалені фартухи. Картузи, формені золотим написом Яропіль. Коземко профілактично жене молодих яропільських королів рок-н-ролу з приміщення вокзалу, аби не зганьбили своїм Недоладним виглядом урочистість хвилини. Рейки червоно світяться в темряві, мов неонові капіляри. З букетами квітів урочисті, ніби в шлюбному палаці, у чорних костюмах та білих сорочках стоять представники єропільських молодіжних організацій. Сам товариш Набатов приїхав, щоб освятити свою присутністю цю історичну для нашого міста мить. Спеціальний поїзд з Парижа. Навіть у мене літній вже людини щемить серце, коли згадують ту ніч. Сині холодні вогні на коліях чийсь гугнявий голос над розподільним пагорбом, з якого скочуються у темряву товарні вагони, брязкіт щеплень, білі куліпари тануть у липневому повітрі Ярополя. А на пероні вже встановлює освітлення оператор телестудії Валерій Орлик, якому доручено вести репортаж про приїзд французької молодіжної делегації. Нарешті здалеку, з понад того боку богонки засвітилося маленьке електричне сяю. Затремтіла якась непевна надія на промінь. Світло зарилося на далекому чорному прузі, збільшувалося і ставало гострішим. І до всіх долину Важкий стукіт поїзда, який саме котився мостом, тягнучи по воді швидкоплинні сліди своїх вагонів. Машиніст дав довгий вітальний гудок, всі почали мружитися від сліпучих прожекторів, установлених на тепловозі. Поїзд «Париж-Яропіль» прибув на першу колію першої платформи, і зведений духовий оркестр гримнув марсельєз. З поїзда вийшли жваві, чебні, рухливі хлопці та дівчата. І старший сержант Куземко з превеликим здивуванням помітив, що хлопці такі патлаті, як ті єропільські лайдаки, яких він щойно виганяв, тільки чистіші і не носять гудзиків на кльошах. А дівчата ходять у таких коротеньких спідничках, що у старшого сержанта Куземка ледве не перевернувся весь світогляд, хоч Чоловік відлітній і всякими такими справами майже не займається. Ще більше здивувався дядько Куземко, коли почув, що приїхали французькі.